Not so just a girl standing in front of a boy asking you to love I have a dream Fotbollslandslaget 94 slår nog allt Oasis expelled Yes we came. Det borde du veta i Pite FM med Peter Appelqvist och Alexandra Klein du har så rätt kära vän som spelade in det här är lite Samuel men det tänker vi inte på just nu för nu hälsar vi dig varmt välkommen till Det borde du veta och vi är framme i den andra kvartsfinalen av säsong två och det är Frågesporten med allmänbildning i centrum du lyssnar på. Vi har alltså kommit mer än halvvägs av säsong två och det går att ta på spänningen i studion. De var lite nervösa inför båda två och vi ska se hur de, hur de mår efter kvällens program. Välkomna Josefin Handahl ja, tack så mycket. och Johannes Andersson. Tack, tack, tack. Jag heter ju som vanligt Peter Apperkvist och Alexander Klein är domare- bredvid mig. Berätta Alexander, vad har vi framför oss idag? Eh, ja, som du som har lyssnat nu ett tag, det har ju ändå blivit en del program 10 den här säsongen och 10 förra tror jag. Eh, så har du nog koll på det. Även våra tävlande gissar ju eftersom det ändå är kvartsfinal så det är andra gången de är här. Det första som händer i programmet i alla fall är att vi spelar upp en massa ljudklipp som ska gestalta en känd person. Och då är det med ganska långsört logik från början och sedan lite senare så blir det mycket, mycket lättare och så förklarar vi såklart vad det var vi hörde. Sen kommer det en nyhetsquiz och då har man en liten ljudslinga som är på en minut och under den minuten ska de tävlande gissa om nyheterna är rätt eller fel när Peter rabblar upp dem. Och Sen så kör vi på låt som vanligt och sen så går vi över till de två kategorierna som vi har lottat som är sport och musik den här veckan. Reglerna är som sådana att om du... Svarar fel så går frågan över och när det gäller att säga sitt namn när man kan svaren. My. Veckans singel hörde du precis. Bandet heter Of Monsters en man. Låten heter Crystals. Du lyssnar på det. Borde du veta? Jag säger vem där? Jag orkar inte Vill inte vara kvar. Jag Du har gåvan från början. Men ju mer du tränar ju bättre blir du. Ju fler klienter ju Vasabomma. Oh my goodness. gamla going ham. Oh dagar och äta grisröda. Like the city is a beast looking Det är som som jag bara brukar ha med mig när jag lämnar Sverige. Det har jag inte gjort nu. Jag kom med en väldigt kort taxifärd. Och satt dagen och löste min tidning en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt som en efter en har tagit slut. Hur långt kan man gå? Hur långt kan man sjunka? Hur kan man Jag är Jason. Jag är Jason. Jag är Jason. Jag är Jason. Josefin Hamdahl, du ropade ditt namn. Vad har du svarat? Ja, jag skrev inte Jason, jag skrev Timbuktu. Ja, och rätt svar är Jason Timbuktu Diakite. Då ska vi förklara vad det var vi hörde här. Ja, jag har rätt en poäng till Josefin ja, i första först och främst rätt till Josefin. Grattis, jag har insåg att mitt... Äh, alltså, poängräkningspapper var lite långt i världen inte aktuell äh, I alla fall Det vi hörde var först Jag orkar inte med med Marcolio Som är född samma år som Jason 1975 mm. Mm -hmm. äh, Sen hade vi ett klipp från Regina Lund Var med i SVT-debatt i januari i år Och Lund är ju även namnet På DAKTs hemstad Sen hör vi det vid den virala videon uh, Oh my damn En <laughs> referens till Jasons kompande oh Damn Sen hörde vi David Batra från stand-up showen Batra och Robin från 2015. Han delar hemstad med DAKT, även han är från Lund. Sen hörde vi du The Dude of Chords, en artist som Jason har samarbetat med vid ett flertal tillfällen. Sen hörde vi Life Stress av Jason DAKT från hans första skiva. Under det här år, den här tiden gick han dock under namnet Excel- Sen hör vi klipp från videon Jag är Jason från 2013. En video där flera kända personer citerar Jasons mycket uttalade, omtalade tal i riksdagen samma år. Sen har vi Flickan och Kråkan med en vikel via från, eh, som Jason i 2011 i programmet Så mycket bättre gjorde en väl omtalad cover på. Sen hörde vi hans cover på Flickan och eh, Kråkan. Och sen hörde vi eh, med hon, han själv med debotten i is Nod, skivan med samma namn som gav Jason hans första Grammy för årets hiphop slash soul 2002. Och sen hade vi Jaga Jason igen. Det började långsökt sen så började det klara upp sig. Precis som vanligt i den här delen av tävlingen. Nu går vi in på nyhetsquizsen och det är en tävlande i taget som ska säga sant eller falskt på de rubriker jag läser upp. Vi börjar med Josefin Hamdal är du beredd? Åh oh, god ja. Varsågod. Sajten elstatistik.se presenterade fakta om att svenskarna helt skiter i Earth Hour. Falskt. Det är sant. Mobilkastning är en ny sport som hårt lanseras i Finland och ska ha premiär nu i helgen. Sant. Det är falskt. Men vad? Tecken på Aliens kommer att hittas innan 2025 förutspår Nasas ledande vetenskapsman. Sant. Det är sant. Montpellier Vermont äh, tappade nu i april äh, sin titel som enda huvudstad i en delstat i USA som inte har McDonalds. Sant. Det är falskt. Allt fler kvinnor väljer spiral framför P-piller sedan Läkemedelsverket ändrade sina rekommendationer för ett år sedan. Sant. Det är sant. Mariana legaliserades i delstaten Alaska i veckan. Sant. Det är falskt. Konsumentverket ville på annonsplats i SJs resetidning QP och på brickborden i tågen informera resenärer om vilka rättigheter de har vid förseningar och strejker. Men SJ satte stopp för myndighetens annons. Falskt. Det är sant. Klara oh. Henry ska nu få efterlängtat gas för sin virala video om apotek Arnes för att all den reklam hon har gjort för företaget. Sant. Det är falskt. Men gud! Vi ska kanske påpeka att mobilkastning faktiskt har existerat väldigt länge i Finland. Ja, men det är klart. Och ja. att det har varit lagligt sedan 1975 med Mariana i Alaska. Men gud. Ja, det var två frågor Oj. som det var, var sanna, men för ett tag sedan. De är, alltså De är alltså inte nyheter. Då är vi redo med Johannes. Ja. Varsågod. På Oslos flygplats Gardermoen har man introducerat ett spa där folk som väntar länge mellan flygningar kan få massager och ansiktsbehandlingar. Sant. Det är falskt. Natten mot lördag klättrade en man upp och la sig på taket till Globen i Stockholm. Falskt. Det är sant. Ansiktsbok.se är en nylanserad hemsida som ska hjälpa folk som är nysvenska med att förstå vad som är sed i Sverige gällande nätetikett. Falskt. Det är falskt. Enligt en ny opinionsmätning från Aftonbladet är kronprinsessan Victoria kungahusets överlägset mest populära medlem. Falskt. Det är sant. Skådespelaren Chris Hemsworth har anställt en modell som kan hoppa in som världens sexigaste man när han själv är på semester. Falskt. Det är falskt. Kvinnor och familjer kommer att få rätt att närvara vid vissa idrottsarrangemang i Iran enligt Irans officiella nyhetsbyrå. Sant. Det är sant. Pink Floyds nya album kommer släppas i sommar och deras albumcover ska vara en omvänd bild av deras kända prisma från albumet The Dark Side of the Moon. Falskt. Det är falskt. En bil utan förare har kört från Golden Gatebron i San Francisco till Manhattan i New York. Sant. Det är sant. Men Gud. Där var tiden för nyheter. Slätt. Om du vill sitta snett, ställ dig på diagonalen. You know? Det är över. Det är så över. Det är... Misstänkt, misstänkt. Misstänkt med Timbuktu. Det var inte han som sjöng ordet misstänkt, isar jag. Nej. För så det inte han. Men Timbukte var ju också svaret i Vem där? Som Josefin tog eh, poäng i den där delen. Sedan vände faktiskt Johannes under nyhetsquizzen och leder just nu matchen med 5-3 halvvägs in i i matchen i kvartsfinal 2. Nu har det blivit dags att gå in på sportkategorin. och Vi kommer börja med en ljudfråga och där kommer vår praktikant Olivia att beskriva en sport. Och när ni vet, eh, ni vet svaret då ropar ni ut det så fort ni kan. Varsågoda. Men åker... Ballett på is och göra en massa konster. Konståkning. Grattis Alltså totalt jämfört. <laughs> totalt jämfört. Vad fan heter det? Ja, poäng till Josefin. Vi går in på vanliga sportfrågor så att säga. Två minuter från och med nu. Henrik Stensson är just nu den högst rankade svenska golfaren. På vilken plats ligger han på världsrankingen? Johannes. Johannes. Plats åtta. Det är tyvärr fel. fel? Josefin, en gissning. fem det är tyvärr fel, rätt är två. Mm. Vilken plats har Sverige kommit på som bäst i fotbollsvingen för damer? Johannes. Johannes. Två. Det är rätt Åh, Silver 2003. Vilken klubb är regerande svenska mästare i ishockey för herrar? Johannes. Johannes. Skellefteå. Det är rätt ja. Är... Oh. Systrarna Victoria och Joshi är Sveriges affischnamn i konståkning. Vad är deras efternamn? Oh <laughs> Joshi. Nej. Mm. Rättssvar är Helgeson Ja, Victoria la faktiskt av igår om mm. ni hade koll på det Syn. Lotta Skilins slog i höstas rekord i antalet landslagsmål i fotboll för Sverige Hur många mål har hon kommit upp i idag? Eller jag tror det är att hon gjorde mål igår alltså. mm. Men gud jag... ja. svar är 78 Oj. Och följdfråga på det Hur många mål har den bästa manliga målskytten gjort? Johannes, Johannes. 225 det, det är fel Josefin 112. Det är också fel. 54 bara, och det är slätar Ibrahimovic. Kvinnorna ah. ligger alltså lite för. Men? Hur många ringar har den olympiska flaggan? Johannes. Johannes. Fem. Det är rätt. Men. Då vill jag att någon av er rabblar färgerna på de fem ringarna. Josefin. Josefin? Eh, gul, grön, blå, röd, svart. Det är helt korrekt. Du får ja. nästan en halv stilpoäng för det. Eh, VM i bordshockey har arrangerats sedan 1989. Hur många guld har Sverige tagit totalt i klasserna härlag, damlag samt dam och här individuellt? Vad är det här för frågor? Johannes Johannes, 7. Det är tyvärr fel, det... Josefin. 8. Jag är 21. Okay. Första individuella segraren på damsidan i bordshockey heter Nathalie Biajs. Från vilket land kommer hon? Josefin. Josefin. Spanien. Rättsvar i Frankrike. Där är tiden för sport slut och vi ska gå över till musik. No Den här låten heter Knights of Sidonia. Vad heter det bandet? Muse. Johannes. Nej, Ja, men vi fick svaret från Josefin. Fast Johannes ja, Johannes sa sitt namn så att... Ah, såna är reglerna. Det är, såna är reglerna, tyvärr. Drackans, bananer. Mm. Vi hade kunnat vara lite tydliga med att vi inte skulle ropa ut ja. den här gången. Det är två minuter från och en nu. Om jag säger Stairway to Heaven, vilket band tänker jag på då? Johannes, Johannes. Led Zeppelin. Det är rätt. Det här skibolaget stod bakom succéartister och grupper som Jackson 5, Marvin Gaye, The Supremes och Stevie Wonder. Vad är det vi söker? Hoppa. hoppar. Jag vet, jag vet ju. Rätt jag... svar är Motown. Just the Motown. I wish I was a punk rocker with flowers in my hair, sjöng Sandy Tom 2005. Till vilka årtal drömmer hon sig tillbaka? I låten alltså. Johannes. Johannes. 65. Det är tyvärr fel. Det är två Josefine. år vi söker. 65. Mm. Det är 71 och 73. Rätt svar är 77 och 69. 77-69. Uh -huh. Revolution was in the air. Uh -huh. 1964 bildades den amerikanska folk och duon Simon and Garfunkel. Vad är duons fullständiga namn? Varför sig. Vad heter de? Simon and Garfunkel heter något annat vid sidan av Simon and Garfunkel. Nej, det vet jag inte. Rätt svar är Paul Simon och Art Gar Garfunkel. Just det. Just det. 2012 gav Tove Lo ut sin första solosingel. Innan detta hade hon dock även varit verksam i ett band. Vad hette bandet? Rätt svarig, Trumbelby. Från vilket land kommer Tove Lou? Jo Josefin. Jo Josefin. Ha -ha. Sverige. Det är rätt. Att Britney Spears har sålt stora mängder album är nog många medvetna om, men ungefär hur många? Josefin. Josefina. 20 miljoner. Det är tyvärr fel. Johannes. 35 miljoner. Rätt är Över 100 miljoner. Okay. Popartisten Darin slog igenom med storm under Idol 2004 och släppte därefter poplåtar och powerballader som annat blev de mest spelade videorna på MTV vid den här tiden. 2006 vann han lite oväntad en rockbjörn. För vad? Rockbjörnen är ett pris som delades av Aftonbladet. Mm. Vad blev Darin 2006? Avgisning. Rätt svar är bästa manliga artist. Och nu är tiden för musikut. Sing a new song, Chiquitita. Ja, no, <laughs> <laughs> Det där var inte planerat. Josefin har lite problem med mikrofonen. Den håller på att tappar lite fokus. Mikrofonen tappar fokus. Vi hörde precis Lale med Chikitita som hon framförde för UNICEF, i alla fall i FN. Unicef är en del av FN. Men... Ja, varje gång den spelas så ges pengar i alla fall till välgörenhet. Så nu mm. har vi varit lite goda idag. Så det borde du veta: skänker pengar till välgörenhet. Det borde du veta. Yeah. Det är dumt. Men innan vi avslöjar vem som har vunnit idag, den som har lyssnat noga och räknat själv mm. kanske har listat ut det. Vi, det är ju rätt jämnt tycker jag, eller hur? Ja, det? Är, det har ju varit äh, högre. Till exempel i förra kvartalen. Förra kvartalen har varit 15-7. Mmhmm som vinnaren här kommer få möta Ludvig Kjellén. Som har, det, det är väl något slags poängrekord har jag för mig? Ja, jag tror det. Jag är inte säker. Ja. Men nu, Johannes, kände du att du borde vetat något idag? Eh, alltså, jag eh, Simon Garfunkel-grejen, mm. det, det satt i bakhuvudet liksom. Mm. Eh, det kan jag tycka att jag borde kunnat kläcka fram. Mm. Josefin, delar du den tanken? Ja, gud, jag blev jättesur. Jag blev sur på allt. Jag är så dålig då. Alltså, det var dock ett väldigt jobbigt namn att uttala Ja. Yeah. Art, <laughs> Art Garfunkel Det låste sig totalt för mig han är, han, är, han är fin här. Mm. Eh, Josefin, känner du att annat du borde ha vetat? Ja, att man kanske ska läsa nyheten innan man kommer hit mm, Det bra. en viss tanke Vi får ju faktiskt ta och tacka våran eh, seglaren förra året yeah. som, har, som hjälper till att skriva de falska nyheterna. Yeah. Så de nyheter som är falska är det förra årets vinnare Johan Ågren som har skrivit. Han är, är den enda som har haft tio rätt i nyhetsquissen. Han är alltså tio mask. av tio möjliga. Jag tycker det är rätt falskt. <laughs> ja, han står utanför och honar Josefin för stunden. Om ni undrar, ni som lyssnar där hemma. Eh, och ytterligare en sak innan Alexander som vinner så har vi veckans lyssnarefråga och vi undrar helt som på vem det är. I vilket land ligger staden Timbuktu? Skicka ditt svar till fragesport.se eller skriv det på, till oss via sociala medier, till exempel Twitter. Det heter vi Det Borde Du Veta. Mm. Och på facebook heter vi facebook.com Det Borde Du Veta. Nu Alexander Klein, vad blev ställningen och vem vann? Du, så spännande. Det var Johannes Woho! med 9-5. Tack så ja. mycket. Är, tack, är tack, du tack, nöjd? Tack. Ja, jätte Trodde inte jag skulle en, en snabb koll bara. Hur känns det att möta Ludvig Kjellén i semifinalen 7 maj? Farligt. Farligt. farligt. Hur kändes det att mm. möta mig? Ja, det är ja, också, också farligt. Ah, bra, bra Josefin, hur känns det att ha blivit utslagen? Skönt. Skönt? Slipper jag vara med här? <laughs> du har ju varit väldigt nervös inför båda programmen jag du har varit med i, mm. Kanske tilläggas. Mm. Ja. Nästa, om en vecka så är vi tillbaka med den tredje kvartsfinalen. Då är det Ida Arvidsson mot Pontus Andersson som möts det kan nog bli väldigt spännande, tror jag mm. i alla fall. Jag heter Peter Rappelqvist. Bredvid mig sitter Alexandra Klein. Hej då!